Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Rabbana subhanaka laa 'ilmana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bertemu di dalam melanjutkan eh uh, pelajaran tajwid kita yang di mana kita sudah uh, sempurnakan tentang mad dengan sekalian cabang-cabang mad, yang terbagi-bagi-bagian mad dan eh uh, derajat-derajat maratibul mudud, kita sudah pelajari. Sekarang kita akan masuk kepada pelajaran yang baru. Lanjutan ialah tentang mempelajari hamzatul wasl dengan hamzatul qata'. Jadi, eh uh, kenapa kita harus mempelajari tentang hamzah wasul dengan hamzah alqatha padahal itu adalah huruf dari huruf-huruf uh, bahasa -huruf arab dalam bahasa arab huruf, salah satu huruf dari ro arabia yang sebenarnya di dalam tajwid uh, dia mempunyai uh, ketentuan juga mempunyai kaidah tertentu untuk hamzah wasul dengan hamzah alqatha ini yang pertama kita harus ketahui dulu ta'rif Aliah definisi tentang hamzah wasl. Hamzah wasl ialah hamzah di dalam bentuk gambarnya dia itu sebagai uh, alif saja di atasnya itu diberi tuli uh, seperti uh, bentuk kepala sad di atas hamzah itu dan dia itu hamzah ini adalah uh, tidak termasuk kalimat yang asli di dalam kalimat asli dia itu adalah zaidah dia hamzah wasl zaidah dan terdapat selalu di awal perkataan di awal kalimat dan selalu di awal kalimat dan dia itu hamzah wasl itu terkadang berbaris di depan atau baris atas atau baris bawah melihat masuk ke apa dia kalau dia masuk ke isim hamstwasul ini ada dalam isim yang yang dalam isim itu adalah harusnya uh, al-asma' al al-mu'arraf dia masuk ke asma' al-mu'arraf di ta'rif al-ta'rif, dia harus di depan lam sa'akinah dia akan berbaris atas kalau dia masuk ke fi'il melihat keadaan fi'il itu, kata kerja itu berbaris apa huruf ketikanya dia akan melihat baris dari Hruf ketiga dari fiil tadi. Hamzat Rasul, je lah je zaidah, tečne fi awal kalimah, tečne v izjem, v afal, dan, dia to tisqut v hala tu l-usil, v tisput v ovoj, v ovoj, v ovoj, v ovoj, v ovoj, v ovoj, di antara dua kalimat itu dia berada di awal kalimat yang kedua sewaktu kita menyambung antara dua kalimat dia tidak akan ada artinya tetapi kalau kita mulai dia dia akan berada berharakat melihat kondisinya di mana dia berada apakah dia berada di fi'il yang huruf ketiganya berbaris depan asli dia akan baris depan seperti kilmah Udu'u Udu'uhum li'aba'im Usjudu Usjudu Atau bentuk apa saja fi'il Atau kalau fi'il itu Dia berbaris Bawah huruf yang ketiganya Atau berbaris atas Atau baris depan Tetapi adalah baris Arba karena kebetulan saja Terpaksa dia di saat itu Baris depan, tapi asalnya adalah baris atas, to baris bawah di saat itu, dia akan bawah itu seperti, istahwada alihim, istahwada a au idrib bi'asaka idrib bi'asaka jadi di saat itu, dia harus baris bawah imdu, ikdu ibnu imshu itu kalau yang baris depan ini dinamakan harikat al-ardah dam al-ardah sebenarnya dia bukan imshu asalnya imshi nah, jadi kerana dia jama jadi di baris depan kalah shin tadi yang seharusnya dia asalnya shi masya imshi begitulah baris-baris uh, yang ada di fi'il atau dia itu juga berbaris bahawa kalau di isim kata benda yang nakirah nakirah itu dicemen 7 kalimat saja yang ada sama kita di dalam al-Quran ia kalimat isna' isnatain even Ibn wa ibnah imrun wa imra'ah wa isim kalau dalam kalimat yang asma' nakirah yang 7 ini kalau kita memulakan kita mulakan isna' isnatain ism imra'ah imrun ibn ibnat ketika kita naikkan hamzah wasal itu dengan i berbaris bawah begitu juga nanti kalau dia di masadir kita akan mempelajari kalau dia di masdar juga begitu masdar qomasi dengan masdar sudasi istikbara ibtiraha itu adalah masadir di saat itu kita akan mulai juga dengan baris bawah. Inilah yang hamzatul wasl ini di mana dia hamzatul wasl diulang lagi ya, takrifnya hamzatul wasl hamzah yang zaidah dari bunyi kalimah dia berlebih lebih atau keluar daripada asal kalimat tati di awal kalimat dia berada di awal kalimat bukan di akhir bukan di pertengahan dia juga berada di isim masuk ke dalam isim nakirah atau isim uh, al-mu'arraf dan dia masuk juga kepada fiil fiil fiilnya nanti kita akan uh, lihatkan secara tulisan juga ada dan dia juga dia masuk kepada huruf kerana bahasa Arab tidak akan keluar dari tiga yang asas ini dalam bahasa Arab Kalau tidak dia isim, dia mesti fi'il Kalau dia tidak fi'il, dia huruf Itulah yang Hamzat al-Rasul Dan Hamzat al-Rasul ini Kaedahnya ialah Ila nutqo bisakin Iaitu Untuk dipakai Hamzat al-Rasul ini adalah untuk Memulai kita Huruf yang mati Jadi sesudah Hamzat al-Rasul ini juga Huruf yang sudahnya mati Huruf mati Tidak akan mungkin, sesudah Hamzat Rasul ni hurufnya huruf hidup. Dia selalu, sesudah Hamzat Rasul ni hurufnya huruf mati. Walaupun it takhazu, it takhazu, it takhazu ini ta, ini ada dua. Memang di, di atasnya tak berbaris atas, tetapi dia mempunyai tajjid, berarti ta yang pertama ni lesukun, beris mati. Ta yang kedua ini baris atas, makanya ada tajjidnya. Kalau dia tidak ada baris mati, Tidak ada dia berbaris, mati Tidak akan mungkin masuk Hamstrosul. Sebab kita akan Membaca Di dalam kaedah lukah arabia Al-ibtida' bil Mutaharrik, Al-waqfa sukun Kita kalau memulai dalam bahasa Arab Tidak boleh kita mulai dengan bahasa sukun boleh Tidak, boleh Harus dia ada huruf Sebelumnya yang berbaris Kalau<td>ada huruf sebelumnya berbaris maka dimasukkanlah hamsul wasul dalam kalimah itu. Istiqdaraka. Ha? Begitu juga apa bentuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah boleh kita baca Alhamdulillah. Harus kita masukkan sebelum sukun ini, eh yang sukun ini harus kita masukkan hamsul wasul sebelumnya dan diberi baris atas kerana dia ni dalam takrif masuk kepada Al-Asma'al-Mu'arraf kita bilang Alhamdulillah Jadi, yang A ini Asalnya, bukan Hamzatul Khatua Tetapi, dialah Hamzatul Wasal Yang kita beri, kasih baris Sewaktu kita memulainya Tetapi, kalau kita sambung dia dengan kalimat sebelumnya Ar-Rahimil Kalau kita berhenti Bismillahirrahmanirrahim Harus kita Mematikan Akhir huruf yang kita baca Kalo kita berhenti Kalo kita sambung ar mi, Tadi berbaris bawah Harus kita sambung dengan Alhamdulillah Bagaimana kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ar Alhamdulillah Milhamdulillah Dari Mi Yang berbaris tadi Langsung kepada Lam Sukun Milhamdulillah Itu boleh karena kita sebelumnya Ada baris Tetapi kalau kita berhenti Di al-Rahim Kita matikan Gak boleh kita bacanya Alhamdulillah Gak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Gak boleh Tidak boleh sama sekali Memulai huruf Bahasa Arab Kalimat bahasa Arab Dengan sukun Dia al-ibtidak Bil-mutaharrik Jadi harus kita masukkan Hamzatul Wasul sebelum lam sukun ini Dan di baris atas Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Jadi itulah Sebagai contoh daripada Hamzatul Rasul yang ada Dan kita akan bagi Bahawa Hamzatul Rasul itu Masuk kepada isim Isim ada terbagi kepada dua Isim Al-Ma'rifah Jadi dia masuk kepada isim Al-Ma'rifah Yang Mu'arraf bi'al Al-Fatihah kan berbaris atas dia masuk kepada isim al-mu'arraf bi al bil lam al-ta'rif dia akan baris atas tu alhamdulillah al-quran allah alladzin al-kitab al-azizul hakim al-aziz al-hakim kalau kita mulai al-halim Jadi kalau di isim yang ma'rifah dia baris atas Kalau dia masuk kepada isim dan nakirah yang tujuh tadi Maka barisnya adalah berbaris bawah Berbaris bawah Jadi kita akan membacanya Isnain, isnatain, ibn, ibn Umaryam, ibn Atu Ibnatu Imran Imru'un Imra'ati Imra'atu Fir'aun Ism Jadi, tujuh kalimat ini saja Yang kita akan memulainya Dengan Kasrah Berbaris bawah Jadi, itulah yang isim nakirah Yang ada Di dalam Al-Quran Katanya juga ada исм nakirah tapi dia tidak ada dalam al-Quran dia ada hanya di dalam bahasa Arabiah seperti tim atau ist hmm, ibn tidak ada juga tapi tidak akan bertemu oleh kita di dalam al-Quran kemudian kita akan kembali dan kita akan teruskan hamzah usul berada di af'al di afal af'al ini to fi'il kata kerja kalau isim tu dia lah kata benda kalau di afal ini kita akan melihat di afal ada namanya fi'il itu terbagi kepada 3 ada fi'il madhi ada fi'il mudhari ada fi'il amr Kemudian semua fiil yang 3 tadi, madhi, mudhari, amr dia ada terbagi kepada sulasi. Maksudnya sulasi, fiil madhi kita tahu apa artinya fiil madhi? Fiil yang sudah berlalu, past tense. Mudhari yang sedang bekerja sekarang. Mudhari artinya sedang. Ah itu adalah namanya eh uh, kita namakan present atau continuous boleh juga. Amr adalah suruhan. Kalo kita menyuruh, Ada sirahnya tersendiri, Di dalam bahasa Arab. Jadi, walaupun dia sudah berlalu, Atau dia sedang bekerja pada saat ini, Fi'il itu kita selalu pakai, Atau yang dirah amur, Fi'il suruhan, Semuanya ini terbagi kepada tiga. Ada kita, ada, bukan tiga saja, Ada surasi, Surasi itu yang terjadi, Fi'il madri itu tiga huruf saja. Ini paling sedikit. Dalam bahasa Arab, Fi'il itu tidak akan kurang dari 3 huruf dan tidak akan lebih dari 6 huruf. Ada sulasi, ada rubai. Yang 4. Yang rubaini ni ada kadang dia itu adalah asli, terkadang dia ada adalah tambahan, mudha'af. Ada khumasi, ada sudasi. Jadi ada 4 macam fi'il madhi itu ada yang sulasi, fi'il mudhari' itu ada yang sulasi, fi'il amar itu ada yang sulasi. Fi'il Madi itu ada yang rubai, selain tambah satu. Madi itu ada yang yang mudhari itu ada yang rubai. Amri itu ada yang rubai. Rubai itu kan artinya terjadi satu fiil itu dia jadi dari empat huruf satu kalimat itu. Yang tadi ada asalnya adalah tiga huruf, kemudian ditambah dengan satu huruf dia menjadi rubai. Kemudian ada yang khumasi. Khumasi ini adalah lima. Terjadi dia dari huruf Uh, misalnya sebagai contoh kita kalau mudhari ya maadi misalnya daraba daraba da wa ra wa ba ini adalah tsulatsi kalau mudhari dari daraba ini yadrubu yadrubu fi al mudhari'nya amrnya fi al amrnya idrib idrib jadi sewaktu kita mengatakan daraba di tsulatsi ini tidak ada di fi'il maadi yang tsulatsi tidak ada eh uh, hamzah alwasul apa saja bentuk fiilnya akala itu adalah eh uh, hamzah alqata' uh, misalnya jalasa qa'ada nama di tengah-tengah ada uh, menjawab itu tidak ada apa saja bentuk fiil madhi dia tidak akan mempunyai hamzah alwasul begitu juga fiil mudhari' yang sulasi Darabah itu kita pindahkan Tasrifkan dia kepada Yadribu Darabah Yadribu Jadi di Yadribu ini tidak akan ada Sebab setiap fiil mutarih Dia akan dimulai dengan ana itu Kalau anda hamzah Ana adribu Kalau tidak Nahna nadribu Kalau tidak uh, Ya yadribu Kalau tidak Anta tadribu Jadi tidak ada Adribu itu bukan Hamzat Rasul Adribu, adalah hamzatul Adribu. Tetapi di fi'il amru, yang sulasi ini ada. Kalau kita bilang taraba, yadhribu, idrib. Ha, jadi sewaktu kita membacanya idrib ini ada ada hamzatul wasl berbaris bawah. Karena apa? Karena fi'il yang ketiga di uh, huruf yang ketiga di fi'il ini adalah baris bawah. Darabah yadribu Kita kembalikan ke fiil mudariahnya Yadri Ra berbaris debaah yadribu. yadribu Yadribu Jadi, makanya sewaktu kita mengatakan Amur, kita bilangkan Idrib karena Ra, kata Tulisannya, kita taro ya, tulisannya Hamzah Hamzah wasul, kemudian dot, kemudian Ra, kemudian Ba Hitung Hamzah satu Dod yang kedua, Ra yang ketiga Nah, Adrik ketiga ini idri idrib. Adrik Nadia ini berbaris bawah, makanya kita kasih baris bawah. Kalau kita eh uh, depan seperti daa daa yad'u ud'u. Nah, kalau kita tulis ud'u u, hamzah, kemudian dal, kemudian ain, kemudian waw. Ud'u. Syaratnya ketiga Di fi'il ini haruf apa? A'in. A'in beris apa? Beris depan. Ha, makanya, di saat ini, hamzat al-wasul adalah beris depan. Udu'u. Kita nanti akan berpajari spesial tentang barisnya. Tetapi sekarang kita akan mencari dulu di fi'il-fi'il -fi yang mana ada hamzat al-wasul ini. Jadi, di fi'il sulati, tidak ada. Di fi'il madhinya, tidak ada. Di fi'il mutariqnya, tidak ada. Hanya ada di fi'il amr di amr sulati. Kemudian uh, kalau kita kembali uh, pergi ke yang rubai, sudah sulati tadi rubai. Fi'il yang rubai seperti daraba, uh, ajraba, hmm akrimi, زي كلمه dalam Al-Quran surah Yusuf akrimi maswa. Akrimi atau adraba. Jadi dalam fi'il akrimi di dalam waktu kita mengatakan akrimi maswa ini yani ndak ada ndak ada hamzah al-wasl di sini semuanya fi'il uh, semuanya adalah hamzat al-walaupun dia akrimi maswah itu adalah ah uh, mustaqat jadi di fi'il rubai di madhinnya tidak ada di mudhari'nya tidak ada di amurnya juga tidak ada sudah jelas di rubai sudah ndak ada ndak ada di madhi ndak ada di fi'il mudhari' dan tidak ada di fi'il amr tadi jurusrasi ada amur saja kemudian kita sambung dengan fiil khumasi yang dia itu terjadi dari lima huruf asalnya juga tiga huruf itu pikirnya sudah ditambah mutaaf dengan dua huruf kalau tadi itu kita menambah satu huruf saja dirubai sekarang di khumasi kita akan menambahnya dua huruf sewaktu kita menambah dua huruf di fiil khumasi ini di fiil madinya ada seperti ittakhadu ittakhadu ittakhadu kalau kita perlihatkan kita melihat hamzatul wasul kemudian ta ta dua kali kha wa zal kita hitung itu huruf berapa itu 1 2 3 4 5 ittakhadu ittakhada ittakhada jadi di di hamzat hamzat wasulnya ada di Madhi khumasi ada di sini di mudariah ni lah tak ada kerna ittakhaza yattakhidhu kalau ittakhaza yattakhidhu yattakhidhu jadi tidak ada di uh, mudariah ni dia akan dimulai seperti tadi juga uh, yadribu tadribu adribu nadribu yattakhidhu attakhidhu natakhidhu attakhidhu jadi itu adalah hamstiquati yang ada ada Tetapi di fiil amurnya ada. Tadinya je sekarang ittakhid. Ittakhid. dia fiil madhi, kha-nya baris atas, sekarang dia, kalau di fiil amur, dia berbaris bawah. Ittakhid. Jadi, kita bisa membedakan, ada juga ini di amurnya, amur khumasi. Di khumasi dan di sudasi, kita bisa membedakan antara fiil maddi, walau kalimatnya surpa semuanya sama, tetapi di fiil maddi, huruf ketiganya baris atas, ittahvada, ittahvada, yattahidhu, umedil ittahidhu, kalau fa, itu adalah dia, fa fiil, an fiil, an fiil, bukan fa fiil, kalau an fiilnya itu, kalau kita lihat, an fiilnya, maa an fiil itu, fa a an ya gitu, Nah, jadi kalau dia ain fi'ilnya itu baris atas untuk fi'il madhi, kalau dia di, baris, di fi'il amr dia akan baris bawah. Jadi di khumasi ada dua fi'il, ada dua fi'il yang ada hamz rasulnya. Di fi'il madhi ada dan di fi'il amr ada. Begitu juga di fi'il sudasi yang asalnya terdiri 3 akan ditambah dengan 3 huruf alif sin ta kalau di fiil kalau rubai cuma kita menambah alif saja dia fiilnya sulati asalnya kemudian kita tambah alif saja kemudian di fiil eh uh, rubai rubai kita tambah alif saja di khumasi tidak tambah alif dengan ta alif ta kalau di susudasi kita akan menambah tiga alif Ta dan sin is Alif, sin, ta Istakbara Istakbara Itu fiil contohnya Asam ni akabara Istakbara Hamzul wasul Akan kita baris bawahin Sin-nya adalah mati Ta baris atas Ini kerja ni fiil Istakbara Fiil maddi, muzariah ada Ya أو, Tidak akan ada Di fiil mudari Di fiil amurnya ada Istekbir Akan berbaris bawaha dia Ein fiil tadi Istekbir Yang tadinya ista, hmm, Istakbar Istekbaran Jadi Bisa kita membedakan Antara kapan dia Apakah fiil ini Madi atau amr kalau ain fiilnya berbaris atas dia adalah madhi kalau ain fiilnya berbaris bawah dia adalah menentukan atau menunjukkan dia adalah fiil amr jadi inilah fiil fiil yang ada hamzah wasul yang pertama di amr salasi kemudian madhi thmasi kemudian Amr, Humasi. Kemudian, Madhi di fi'il madhi sudasi. Kemudian di fi'il amr sudasi. Jadi, kita akan menemukan hamzatul wasl di dalam fi'il di dalam kata kerja hanya di dalam 4 hal ini saja. Lima ya. Pertama di amr sulasi, kedua di madhi humasi ke 3 di amr khumasi yang ke 4 di madhi sudasi yang kelima di amr sudasi jadi di lima fiil saja kita bisa menemukan hamzah wasul sudah jelas sampai di sini jadi berarti di fiil mudhari sama sekali kita tidak akan bisa menemukan hamzah wasul dan di fiil رباعi sama sekali kita tidak akan bisa menemukan hamzah wasul Di madhi ada Amurnya Di khumasi ada di madhi dan Di sulasi ya ada amurnya Di khumasi ada di madhi dan amurnya Di sudasi juga ada Di fi'il amr dan fi'il madhinya Jadi kita sampai di sini Sudah mempelajari Di mana ada Atau di mana kita bisa uh, Mendapatkan atau bertemu Dengan hamzat al-wasul Di dalam al-af'al jadi di dalam isim. Kita sudah bagi tadi, di asma, di, sudah itu, di asma yang ketiga, asma masadir. Di masadir, masadir uh, humasi, dan di masadir sudasi. Di isim masadir, masadir, ternih kata, Anu no, kata asalnya. Seperti, kalau disurati, darabaya terubu, idrib darban aitu darban ini adalah asal daripada kalimat daraba. Daraba adalah fiil. Darban adalah isim. Isim darban ini adalah nama isim apa? Masdar. Jadi seperti eh di khumasi itakhadha yattakhadhu ittifadan. Ha Itu adalah ada Hams rasul. Begitu juga istakbara Istakbiru istikbara. Iftara-yiftari Iftiraan Iftiraan Di kumasi juga Istikbara Istikbaran nah, Itu adalah Istikbara Istikbaran Itu adalah Masdar daripada Al-Kuma Asudasi Jadi, di dalam isim Ada tiga Kalau di isim Di asma Ada tiga Yang pertama Asma Isim apa? Ha? Isim nakirah eh, Isim ma'rifah awal disebabkan ilmu معرفه ادى دي يا masuk kepada al mustawṣal yang kedua asma' al nakirah asma' al nakirah yang tujuh kalimat tadi yang ketiga asma' al masadir jadi di isim kita sudah dapatkan 3 tempat kita akan bertemu dengan al mustawṣal isim yang mu'arraf bi al isim nakirah yang tujuh, yang tujuh tadi dan isim masadir masadir khumasi dan masadir sudasi itu saja di fiil kita menemukan 5 fiil amr madhi fiil madhi khumasi amr uh, amr tadi amr disulasi kemudian madhi khumasi wa amr khumasi madhi sudasi wa amur sudasi. Jadi dalam kumasi sudasi ada am, ada di matinya ada di amurnya. Di sulasi cuma ada amur saja. Sudah jelas? Kemudian kita pergi kepada huruf. Di huruf ya satu setiap huruf yang ada kita itu huruf al ta'rif yang dimasukkan kepada itu kepada isim uh, al ma'rifah. Jadi kalau al itu boleh dia kita masukkan mungkin dia masuk kepada al asma' atau al ini kita masukkan kepada huruf yang dia adalah al ta'rif tadi itu. Jadi sampai di sini kita cukupkan dahulu tentang hamzatul wasl yang ada di isim, di asma' di kata benda dan di fi'il di kata kerja dan di huruf kata bantu. Jadi InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan ulang lagi kembali tentang di mana kita dapatkan Hamzat al-Wasul, apakah definisi daripada Hamzat al-Wasul, apakah faedahnya Hamzat al-Wasul, kita akan ulang lagi dan kita akan memasuki perjalanan baru di saat itu ialah tentang harakat baris Hamzat al-Wasul setiap baik di isim, baik di fiil, baik di huruf apa bentuk harakatnya atapa apakah fathah atau dammah atau kasrah walaupun tadi kita sebelum memulai kita sudah juga sedikit menyinggung tentang itu tapi insyaallah kita akan uh, masukis secara mendetail cukup sampai di sini saja subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala ahlihi wasahbihi ajma'in